اما با خیرا حبيبي كتاب الله <سؤال> وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب الكفن في القميص الذي يقف ولا يقف وما دع في كف يقفونه حاجه قميص حاجه ما جاءه بخياطه بن كليشهي په یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې منافق لكم قمیص ور کړیو نه اچي دي شیوا او شي تو دې منافق او یا يكفي او لا او لا يكفي اگر کې د عبد الله می صلی الله علیه و سلم د عبد الله می پیغمبر د فاردا کمښت کافی کېده و دې کافی کېده ځکه دا په دې باندې یا یکفي تعقلون يا بنا قرنلي لذي او قميص مطلق له او دې سوچ ته کاファン شو به راځي چې موږ یو مخته شي بيپريکي دا عبد الله بن ابي مسلول راغړاله او حديثين کي نو څنګه خبره پر دې کې قابلیت توجودي عبد الله بن معروف که کنیرد ابو مالکی من حالیسی عبید. سلولی و خیجنم دیل خودعاق بلینه. دای او مور دا دچوه بینت المنزید من حرام. تبین نجارون او. دا خادرشو د ځای یت قاعده مشروب ان هم سن هی کی دې وقاطع دی ودو دغه هرستا شل دې د دې ماته کړی دا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی عیادت کو وکمرز دې وقاطع دې رسول الله صلی الله وراره رسول الله SAW ته امام دې خبر رمانی کوله تعالی يهود محمد کاو دټې چې اصحاب ابن زراره څو سپوغون څه پیلې ورور ولې اصحاب ابن زرارامو پاتلو منافقو به نه هورته دین یا رسول الله داریه تاب وحن دې ځن قدم حالات لیکن کوم مشرما سما د دغوس له اټما او مالو په خمیسه کې مونږ را باندې او کې او مال پر ریشه رسول الله صنم باشا ته او کمه ش ورک یوخ رضا او سیاتو د رسول الله صلام دهون عبد الله خو امیر مقیسو خو جری رسول الله صلام عبد الله ته زیت اضافه کړو وهنو غزی دی واجب رسول الله صلام ته یانه کولا معروفه مجاهدو جنگ د یمنه کې د وخت دی خدای ورکی سم سره مقابله کې شهید شوه د یوخل د دد زی د وجنا زم د درخواسو رسول الله ص ته کړو او رسول الله ص چا ته لا نه ویلي کمیشي ورک دریم کرے کئ د رسول الله ص ابا صحابه کې یسون ده هغه لا کمی رسول الله ص ذذبننا اولك شفاعتي في رسول <سؤال> الله صلى الله عليه وسلم بل خير ند بدغ مقو كده لي دا لبس اقلاو دا رسول اللہ صلی اللہ مقارم الاخلاق امو خوشتیاں اخلاق ایدیسو چلو چلو چلو اینجاد پانایچ چتا دسیو قسمو مرشی غیری مسلمی مطالفیونی مسلمانانی طبو سکئی شایف احمد وی رحمه اللہ ان خطابتیو کی نبید غسل احترام کی نرد تشینا و جحنا پئی غسل کی او دفن بے کی اې مثال په <سلام> تطقات کې دغه شانت واقعي ذکر کړی دا به دا حالات هم دغه شانت دي خو د محترم ترته سباله یو به سو وړه ولاو پني د پدی کې دا معلومه شوه چې دا کو نه یو سو په رستي شي تک رسول الله صلی الله علیه و سلم فأخرجه فنقص به و الفسو خميسه پورا تفسیل و باحث نفر قبول کی محکتی رشوه دی جماعتنو پا بادهولکی. او روز سمو سنیف علی رحمت بی مسئلی تتعروض کی ستتا لنبر باب ووری تا فید ووایه لنبر باب. باب هل يخرج الم القبر ولا حله لعله قال ارسلوا الى وقطرو قام ربي فوقجه قوذاوا على رفي ونفث فيه مرتي وقال <سؤال> بثوب قميصا والله عالم وكان كذا باسل قميصا وقالوا فقالوا هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص على حساب قميصك الذي يدي جدك قالوا فقالوا يرون ان النبي صلى الله عليه الله قميص مكابده ما كان فبي <فبيضان> قالوا مصدق قالوا لكم المقدر قالوا تكنوا معلم قال <سؤال> طينا جاب قال لما هدر اوخذ دعاني فقال ما أوراني إلا مقتولا في أول ما يقضل منها قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أفكب علي أعض علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي دينا الفقد والتوصي بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن ثم أغف آخر في قبره ثم لم تسب نفسي أن أتركوا ما آخر بعد ستة أشهر هو في يوم حنیت غیر اذنه وبی قالاتنا علی النبی صلی الله علیه و سلم و سيدنا علینا شو احساسا نضیفن کٹو نقطúsica causedخشش ستونف؟ ف�� قبطکو تم تідسسسس مسئلاغ You Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Se You Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su ما خیاب دینه بل ترتی دا په ترتی یا اولتئی سر تر طاقت شې دی تر تا تر سره شوي دی ها اور په نه شي دی چې خبره او څه دا یا ازم کا مخصوصه ده یا بل دا ښه دی ومره اما ناقل مایت دیو دین بلزیتا سو که مطلقان جایز دیو سو که پرمی سفر که جایز دیو ما کم دا سفر نا کم دا سفر سو که مطلقان مکرو ہوئی محمد صاحب او ادا ماشیت دیو بدو دینی دی کینہ بالکیدتان قد قال یحیی دوه مقدرې چې خوځیتو رسولی شیخ او زه زه په دې میل میرا امام شافعی رحم الله نقل نه خوخی عام احادیث نمدام علیه دی یې نقل نه والعلم والعلم ارحم بابن الكفان من جميل ماري قال اطم ظهري وعمر بن ذهان وقال عمر بن وقال عمرو بن لا اله الا الله من جميل ماري وقال ابراهيم يدوب الكفان في بين ثم بالوثيه من الكفان وذي قلاطه محمد بن نفيق <تورق> العبد ابراهیم النصالی نصالی نبیه کان وطیاب دور رحمانی اللہ وزن یومن بطرحین فالعلا وزرم صلوب مغمیر وکان خیر منی فلمین وزبلاو ما یکفنو فیه اللہ بردتون وقود اللہ حمدتون ورزن آخر خیر منی فلمین وزبلاو ما یکفنو فیه اللہ بردتون لقد خشیت و ایفون قد عجلت لنا فعیباتون اکنی حیاتینا اول تک فين تهييزه به دین دي به وصيت دي به تقسيم اوراثت دي زين هرکو را اندازه دا تک فين تهييزه دي د وصيت سره تړاو کوي سرس چې وصيت کې دي شي سلسه اوراث دي سورت کې وکفن هم چي دي خلاص بن احمد تا ديني رات شوی رسول سري مست تا اوستا خدایم هو دوم دارايا راکم جما تر تر رحان دي وا ساری ذکر کړو حاتاد دغري دان دینار د قطع دا او د حمدني دینار الحنود بن معن عمر کړتا برانب ومن نخيد حول Surah Alchide Om Ab robotic 만 is very TR to work نحو اور یہ اتوーン tród سوء من숩니다 Acts ، بی ، نقل مالا صاحب بل قول Росс curd. سوء طالرح ارادی تcado olarak قول جمعها فاصل ہے وات cum من نخفص بك پาน Photoshop رینار ارادیm کله دا ترقدي دی نی وړه له څنګه چې دا سويته بچا یا ودی اوی یا اریوی یا مخصوصوی ناو پر دې ماله د زمين کې وقاله ستان ایذل خبه هو من القفن بېلکل سید احمد مسرون دغه دا سوسوکی په مفصلي نه لومبې پوجرتونه باندې غسل ورته وی نن سفین سوريقه ولته مصالحي عبدالرزاق ما فکرره دي هم دا حکم دي او خدای دې چې په مسلمانانو حق هجو مسلمانان دې نه کوي لبل تجویز نشده بغیر د عزتنا. دا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہو دا حالات طعام در آگئے ہو، دا تا مما صلحات و صحابہ ویاد شده ریقات کی تحریش ہو، دا تخواہش مرت مراتیب فريا کف حالات دي ديو جنا حالات کې شروع د مسبب منعمه حالات ذکر خلا هاجر کي دا عبد الرحماني نو عاوده عشره مبشرون خو جن کي دا د خپل خير فنون دوبل طرفين دادو مو سب ذکر ہم کی گئی او پبای روی دینکتا حمده هم ذکر کی گئی شنور داشان دی کتانا ذکر ہم کی گئی شب کاغوی دا حالات تلشیلی دا سفت تلشیلی دا سفت تلشیلی موسلمان دپرا را پخاری ترقیو کی جدا ثوابتت نکی تاریخی ساید بکا عبرتی را حقیق تابیر انسان له ورونهم بچي وايا بابني زمان من جل الله هو واحد نبي قال عبدنا محمد المقاتل قال <سؤال> فرنا عبد الله قال <سؤال> فرنا شبن صادين ابراهيم النبي ان ابي ابراهيم الله الرحمن يوقي بتي او وحكينا وحكينا وحكينا يواري قال اوطنا من الدنيا ما اوطنا وقد شين ان تكون اعناتنا رجلا تناض من ما جعل يبكى قد ترك طعاما بابنا صلى الله عليه وسلم كفنم الا ما يوارى راسه وقدمه يغطيه يوارى ثم قال بن عبد الغايات قال حدثنا ابي قال لا حدثنا لا ما شكلا قال حدثنا خباب قال اجلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم انتج وجل الله وقاله الله الله فمن من ما لم يكن من شيء شيئا منهم صبر ومن ومن من اين حسيه ثمرته ويهدي اخي شمي دين الرا شكي اليوم او وجل بنما دا حالات ذيك دي رابت دي وجنا دددا واكيه مصري متعدذ ذين ذكر كذ ذكر كاي پدير ذين ذكر كاي ه ا کو کدا پیداو لکه کله چې د شو نوی دغه حالات دې حتی ولښې وکړه په خبره کې نه زده د لاره د نه پارا دغه وینا مخاني پیزي کوم دې کله دا کې نه دی ما ومني تعادل کفن پی زمان نبی صلی الله علیه و سلم انکل علیه علی قالات ابن عبد الحادی صار ان امره الجهاد جاء النبي الله علیه و سلم به من توجت من بده تو قالوا قال نام قالت اس تو علی دی بغیت الی حق <تصفيق> وقفات النبي صلی و اين ايدرو باتنا بولن بقالو ثني ما اعتنا فقال قوم و ادم كانوا په ځان د مصنفی کې د مخکنیه ته رسیدنه ځای دی او صحیح دی صحابه په کیسه ده د نه خلکو خراب کړل او دیو یې چې د کفن خو قابلا ده او قبل العقوه دا ناخذ ذراتنا سوا تبعت په حکم لیکن مسلمان جمهوریت نه دی یي یي یو رسول الله صلی الله علیه و سلم په وخت کې دا واک شه وره دیم و سلم من لذات الموت چې کفن تیاری کاه په انسان د یې دې مرته تورن کوي دا حیثې له شويه لدې خلینو موږ نه معلوم چې دا سوقه کده کاپله یې کړې و دا قفسان حسن عاجه دا غي دا صدر جو رو غیر خوب محبی تبدید عبد الرحمن امن اعرابی دیم قول نمازمی گی چه دا صادمی وقاس ہو صوک ویدار اعرابیو خدا اعرابی قول چه دیدار پسند در ضمعت بن صادق تے اوزو حدیثنا رسول اللہ اسلام حسن اخلاق امم علم دې چری صحابي د څه شعر هم نګړي دې دې نیمه په تدریس رسول الله صلی الله علیه وسلم احتکړې نه وي کوبري مقنه کوبري مقدک او تبرک په رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شو واہ واہ جنازه تا وبي کالاته نه په ستونو په تا کالاته سره په نن خایلي له حاځايونو مل هدي له نو ان اتباع جناي دي علمي هو تا نه جنازه مبا بي ثاني کرو اتباع جنايه خدني ساو پته کي دي او په نو ځواب هم مونږ ذکر کوله واتم کیوال جنازه ذکر دې دا هغه پیر د اتباع جنازه حاضر یېاله حکم دا دلته ذکر کینو اتباع ساده جنايزو 파را دلته خود ذکر دلته خود مړه ته نه معنی اتباع او چې ولنا میا زموږه د نړۍ په قومماندي نو حبره څخه شوینه ده مراتب متاین را او دای په قومماندي ننغړه چې کړی خو مختو ټولږي یې دی اني یې والله والا ماشه ته ونه ده خو د مرتبه ترینو کو خدای پرمونه دایونکی نی روس ته ما به زیارت القبور کې یو نه نه رسول الله صلي الله عليه فاغم بازالا مسال را ایتا دو حضر یادت القبور صدا مسال صدایو خودر رد تے بل چوک نشت دے نشت دنانا دا خزمت تا کئی نا صوق دے تایی لا صحابیم فاکتے ہوانے نمدسی تابیرات اکل کرا احتمامی عمي حدا امام ابو حنيفه اما امالک رحم اللہ چنا استثناء کئی کدا میتی پلارو یہی بچیو یہی دویو درست نیس بچے دے امین عباس تا امشوه دے خو اکثر پر آدمی جوائی دے ای فتنی دا رسول اللہ اسلامی نو جناده حدیث زنانے اوڈی درہا رسول اللہ اسلام کا کوسکو چاویی داگرون ملی خوردہ رسول اللہ اسلامی یاپولی با مون لنکم چدا پناشونی اویو رویت کرا جیز رانتے چیز جاویی ویدنا رجان پر یا باتزی یا ندی پکا د انا د ش دین کړه تاسو بساتی وایا او قال تاسو قال تاسو محمد بن سير قال تو م پتا م سات او قال نوح رحم ان نحداک تم ثلاثه اله قال قال قال ابن ماجه اني روى من الشام دعته حديقه بخبره باليوم التاسع بمطائفيه والزراعه وقال ان كنت هذا لغنيه لو لان ان ثبت الله تبارك وتعالى يقول يحب من تصونه بالله واليوم الاخره ان تعد لمهيد فوق هذه الا على اين تصدوا لي 24 واخر واذا لا بسايت ما يقال انني ما لكم ان عبد الله النبي محمد بن امر بن حاتم بن محمد بن ابي انطره وبك ابي ثمذا انها النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه انت حد علامه يد فوق ثلاثه الا على دوج 24 و 10 ثم دخلت هذه الى واتجاهه نحو ب اخوه فادات بتقريبا بمصدر به ثم قالت ماري باسم ماري من هذه غير ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحن امرادكم بالله ولا لا فهم فقال انت حد علامه يد فوق ثلاثه الا على دوج 24 و 10 مثائل السادات بني مصنف وشروق لا سادات غنفرغي او خبغان دیا خبموذکری خدا نحن او دفارهم دا زان سمبالو او او این بکارو حدا دا ناصره این صررون هم را دی حق دیا حدو دا هم را دی حق دیا حدو معنی زان مراثي المحدا <سؤال> قام جنازنا في ذا غمدي 25 اغسطس 2010 بيو واكيد المعطيره لا يوجد المحبيه يوجد الان بنت يحيى شرف ام عاك يا محمد الكشيدي كشيدي رايو جاد اما دوم حبیبیو آکیا دینا خدا معلومیی چی اما حبیبیخ لار ابو سفیان پر شام کی مل دے تاکی خدا دے چی ابو سفیان سن بتیس کی مل دے مدینہ کی مل دے ابو سفیان شام کی کل مل دے اگر چه بدو دیني ني وي مدینه کې مل دي د په اړه څه درې نيشته چې په شام کې مل وي مخایي په شام کې مل دي یو کوله دي قروا ته خبره راغله ده په شام کې چې مل ده وسفيان ده دا دا وسفيان زیاته يزيد ابن ابي سفيان د شام انرو ایبن لا فر کار شوی له دا او مه حبیبی ورو ورو خل کو ما نه خمه حبیبی دا وښین هرستا ورای وی ثم دخلت علا زینب بنت جحش و روری و فاتش و سمد خلپو هم دے دا صحنا دے مصبورا دے گوارا انختانیشت دے صحنات پورا دے زینب خدا مادمی گی چرا ام حبیبی دے باکین روستا زینب غور رور مل دے و زینب غم فرگی روستا دے که سمد تراخید پار ردی على لایکه دې کې حدیث فرض دی زینب بنت جحش دا بو شیخانه د لثقالو <سؤال> د لثقالو <سؤال> نزدې په امر محکم لده چیرته ودا د خطو دا یاد لري چې دا سومه په دې سمخه کې په اړه تأخیر ذکر دی دا قاضی سه به ما دا هم تم معاش دا خلصہ قدام بہ ماده حمدی دگری ول احبار کہ په حلو تعبیرات کې تاخیر شویل زینب کم د اورورو چمړو او زینب پاغمانی دریو دي حزادو کو اوږي خطا کو ته زینب پدریو نو یا بالله او بی بالله ابو احمد او ابو احمد بن محمد عبده عبد الله ابو حشمه کمل دا قوم مسلمان د چلو دا زین زین په زین د گئی کمل دے خدوم روا چې ابو احمد وافلو ابو احمد ناخذها محكم لها چاوي دي كتابا يده زي روته يا ذا دشي هندق الشيء روري مراد دي هو داروا شوا دشن اکثر ورزیدہ اما حلاله زوچې نه دابې دې فار ثابت دې تر زده عمل پوري یا ټول میشته داسره دې کوڅو دایټ راوي کې چې محمد احمد کې روایت دې داسما بنت امیس نا یا فر رزی الله تعالی او بیبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د دریم ری نه او ماتې رات حدی بعد دا لیکه تاسو هغه نن رسره حیدات دې پوزار هم په دې غوډه کې نه چې تاسو هغه په دغه یا یزدانی چې دا غره دی مخالفت <سؤال> د دا څخه نه ای دی بلکې منکر دی صدا د ودد عمل <سؤال> یا <سؤال> سعود میش نصر دی د زوییده په اړه د ضایع وهم کې داه په نصوصه شاز دی زه یا که راهم کرم په رسول الله سان چاسما ته وینا کړو زه ښاوم جعفر او یا پسر چيو شهيد وي دي ديو جنا دي ديوي د حيدت او قوا وبيچ وي دي نو حضره رضی الله درو لې هم حيدت نو پکار درو اتم جیل وشک و تصفحا شادا و شادت اند ربی هم دے پو دنیا پو موری که حن دے میرا سنو اولی تقسیمی جی دائم میرا سنو اولی تقسیمی جیزی و جا قال عن رسول قال عن رسول الله النبي الله عليه فقال اي تقلا وبن قال اليك اني فيلو فيل الله النبي الله له بوابه فقالت لم اعرفك فقال انه مرت عند صله البوده القبور مثلا خشته دي اما سفر لزياره القبور نو دا هغه ورځ حد مکه شوی یوسلو سلوو صبح باندې دا ان کې نو په فضیلت کې یوسو د ورځې څخه د حکم دی حال حدیث په کوم دیوږي هم فضیلت د مکیه او مدینې چونو مارکی دې بیا پېښه او دام کې نو فضیلت وکړم سوری آتا پاندو نو کو به به یې ما ما فضیلت په لیک ډیر کړې ده نو موږ پریشان او پدې او ځانانو د پاره چې راته او سفاله زیارت الکبورو کتاب الله د جلیل د حمان تقاې در سافر قطر تخادرین مسال دا در. یو اقول در جواز دی. امامی تدمیزیم در. اما الممنی در خدا ری. کلی جا عبد الرحمن ایم عبد الرحمن ایم بکر بقر برمانی ورلا. ولا اله الا هو كما ذُكرت الى هاشم التا ولو شهدت ما ذكرت من بليع على قومي تدير فتنه اتفاقه مساله جدیدی ده نه یاد لا سو کوو ده زا چا تفسیر قرشه ده محترم و مباب باندې پورا او زاحه باب صدوی اند خدمت الاولى درس تمام راش ان الله ويا ما بقره بن محمد الله عليه كان هو من سدي قال الله تعالى قولوا لا اله الا نبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ولا تجعلوا <تصفيق> عند ذروك او كقول من تضمن لا يحل منه شيء وما غير لو عندي وقال لا تظلمون فمن الا كان على بها اول من قبل من دمنا وذلك لانه اول من محمد قال اخبرنا عبد الله قال لنا هذ مسلمه الذي قال <سؤال> عدد من وثائق انكار ترد بنت النبي ان لي و قد ان بالله ما هذا كل عنده باجل متمم فالتقدير والدخت جبان فربنا يطقم علينا مع تصاميم وركوت خام خبري ها ومع ابو استاذه نباط وماذم جميل وابن كامل وزين مساعد الرجال فرقنا <سؤال> تتقا قال حجي قال كان نشم تفاضت عينه وقال لك زوج بني ها قال صاد يا رسول الله ما هذا قال في قلوب عباد انما يرحم الله من عباده الرحماء فدن قال ابن عبد الله بن محمد قال ابن ابو امن قال ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله قال فرات عينه ثم قال قال هل من رجل عذبت عينه صدنا ديرت بن قوري لفظ النمی وقارف تبغوری حقان ابن طرح قال ابن جبل قال فقال اذا الفنذر من هؤلاء رب قال فناتق بهذا فبن باقر تو فقال ادعوه لي فاجتنا بهم فقلت ارتهل فقال المؤمنين فلما وجب امر دخلت ابني يم في يقول واخا واخا صاحبه قالوا عمر يا سيدنا تصقي عليها وقد قال له وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت يبكي اهل ياري قال ابن عباس فلما الله عمر والله ان عدته رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يعذب من لا يعذب المؤمنه ببكاء اهلها ولكن رسول الله صلى عليه وسلم قالنا لا يجد الكافر عذابا ببكاء اهله دي تفوقر حين لا يزيد الكافر من المؤمن تعيدكم وقال ختم القران ولا تدرو عجبه را قال ابن عباس قالك والله هو ذاك وكفرنا ولم نلكت والله ما قال منهم خير ابي قال عبد اسماعيل بن خليل قال عبد الله بن علي بن مصلح مترن قال اخبرنا ذو شق وشيبا ان تمغور على يهذيةين ها فقال يكون عليه هو اننا توظ في قبها ما يكر مندييا حبياننا مايت قال هناك كنين على سسلمان كنا ق د والننا تو سي وق توو اب او دا هناكنا يقين دا دا و دې کې تاریخ راوښاد کې دا مؤلفه نقل کړې ده خالدې مې دې چې دا افشاوي په سنجه سٹماو یو نو کسان په جړل قسم نه کو نو امر ته کې پېدا کې جاري خبره نہ قاولقاو د دې نه به ځان څخه نه قصد ترابه د ترابه لقلقتې صوت ترنم سواز کوله واه في قال قدنا بننا قال قدنا فايمن قال قدنا عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذبا علي ليتك كذبنا على من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده انما يقول من يحل عليه ويعذب بمن يحل دقذ كترجمه الواضحه قال قدنا ذر قال فايمن شبطا قطعه سيدنا المصيبي ابن النبي النبي صلى قال الميت يؤذب في قبري بمانه عليه طبعه عبدالآله قال حدثنا يزيد النسولين قال حدثنا سهيد قال حدثنا قطار دوحا وقال آدم وانسوبة الميت يؤذب في وقائر حيى عليه ما سبقنا يوم مثال لتعليف كخي هل تعليفكم؟ اذريمساتن خيواي هم ولحد سنتي قالات من الملكي قالات متجادر ابن الله قال دي ابي يوم اعذب كل سلام مقدس توبن فذا عبد عليه امنه فلهاني قومتم ذافون فلهاني قومي فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي صوت فقال من قالوا بنت امر او اخت امر او قال اخت امر قال زريذا ما هي قوس ولا قوس ولا ترشنا قال بني متك اولاتك فماذا تريد ملائكه تقولوا حتى 100000 ها حتى چمه راي کو په دا غوډي نه او ملایک د تفصیلې کې راړې دا مې تاسې نه هواه ما ملایک ته موږ شکل دی وو دی خلاصونه نه نه خلاصونه دغه خلاصونه د یعوب الیانی ان ابراهیم ان متروک نه د لای خلاصونه نبی صلی الله علیه وسلم له خپل د افسو ظاهره و قالنا بين الوجع وانتم ما ولا يرسل ان لم نكن لفا ابا تصدق بسلطان قالنا فقلت فشد قال لا ثم قالوا قد توفت وكبير او كفيون ان كن تدروا وراصدكارني من ان تدروا انتم يتكلفون ان توين كلامك قد ما جئت في امراضي قلت بعد الفاري قال ان كنتم خلف زبر دلت فدم مكه كما شمو دار الهجره ان طبيبيه كاع قومو يزورون مكاهرون انهم على قاري لكن البايت صادم او ما ينهي يبه عندما كي بقرى حدثنا ابو بكر ثم قال بنيس قالا في <تصفيق> حجر امراه من ال فلم يتقي اي ردع فلما عصى قال انا بريء من رسول الله صلى الله عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بريئ من طريقته والحريقه قال فثم قال قال فثم جميعها ما شاء الله عليه مره قال عليكم من ضرب الحدود وشقل في وضاع دال الجاهليه باب ينهى عن وداو الجاهليه الدمطيه وقال قال فثم امرنا ردت فاردت هذه قال صلى لا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمن من ضرب الخدود وشق الجيوب دا بيد الجاهليه متوجيش اوینه دی کویو دا کنه څه پکې نه نغام غوري دا څه پتی شوږي نا دیت زیده کنیس خولک متوجه شو. دفع پانیدره. احادیثی لیشوه اپن معنا تاثیر فلایی آو سلمان تاثیر وکی یانده. پا دیر اطلب پا حادیثی که یار چاند خبری خابر تواییدی. اولی مسلا تعجید معید و زایر دی خلاب ده و لا تذلو آدتا مدر اخرى فجرم دا احل مانده ما لا یکلک فننا و نفسا إلا اوسعها لها ما قصبت عليها مکتبا مکتبت كل نفس بما قصبت رهین نو دا اهل بوکا د جرم او معاصی د مې پهنه دي دا یو ګنا کړي دا او مؤمنینو هم د دقا یا ته تلار پیش کو ولې په دې راتونکو حدیث کی یو چن تاییدات ماږي یو خوچ مصنف د دا کان نوح من سنتی هی دا صلیم پی را جیو ونید دا با دیو تیویلیوی تا دا مصنف پر استنبادتے دا دا دا نمن کورچی دا, دا, دی دا دیو گناتا اده ایتنا مغلوم شو قلو کم و قلو کم مسون عال ایتی دارعی ورئی اصلاح نکونا. حدیث تاخیخ محکتر شوئی. درام تاویل دابو موسا شده لیلی اللہ تانو تواقع کراغی بیوشی پراغلی و ملیتی تقوز کو تدسیوی لکه دای چې وای نام یو عذاب دی او الله یې له ځانو کوله کړنه کانو ته پوس کړي رسال اسلام نه الله ته پوسندې کړ ان ته یزید و کافر و عذاب و مقایلی هید ام المومنین پر رویت با انتار تاییز آگئی. فی نزر تاویل واقعات الحاجم لاغ لها، فی یو یہودانی واقع را لها. دی پی جاڑی آمان دا خوصا دے. او خطایل داب بلا ترجمت الباب چه دو حضر که چونتی سامبر باب امتا عذاب دے چھو در رحمت تیوچت شلید. اور دیر امور دے چھو ملائک در رحمت نجم کی بید. تتنظل علیہم ملائکتر لا تخافو لکجیفت القاسس را تزین در صد و صدت سا در جنر در حالات بے پریز من کې د دا ادمانانګین اسلام دا به خبر لري کله چې څوک جرم کوي نو پدی کی فلدہ وردا ولا و ذکر د نياحت چې کشرام کوي په مشري اول و ذکر د ولې منګ او اسامه پرې کی اوس احادیثه متوجي شې د رسول الله سلام دا د ګذر ځه نو پیل کوم اکثر کوم داراجي کې د تټه ځي خپل په دغه عید نې و درې دمه صالح احمد بنت زکرقي خو بنت خوږندې وه او امامه مومو او علي دجی الله طالمو په دیکا کې راغله د فاطمی د انتقال لرستا امامه بنت هاشم روسه پورې جندې وه دا همال هم مشالدا سپری سیموز کپی تاغ او تا سنت طریقہ دا دا جایزه طریقہ دا, دا همال هم مشالدا چې دستورونه ووفی زاد الله رحمت آسوان دا اسوان کما احلیه چې فچا او رسول الله صلی الله علیه وسلم غبت جهات کوشي څه به غواې نږدې كات نه کړه څوک یې چې دام کلثوما څوک یې روکیه وا ورځه راځي در اسمان ته نګه کې کې باندې غري راځي دي دیم کولای چې ام کلثوما او د دې وفات په نه هم مثلا هېڅ کې راغله نه روسته دروخیا انتقال د بدر په مقرره ده خو دې درې مثلا ایږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یقارف الليل قم مقارفت گنام راځي کوټیګدا د ثیقات نه نکوزیږي وما مقارفت عقل خبر شي دې هم دا ما را په من مقصد رسول الله صندو چې څو حديثه لعن الجماكي د زنانا قبر ته نه کوي شواتی دی دا په مکرحات نه پنافتین شواتی ګیان وسو او باځو چې دا شکو د عثماننا او عثمان پداش په باندې ان ما خو ما زوره او د خدا خویتی فاقا بیا اوفاد چولا زاہر دادا والنا وعالم سی عثمانی مستثناء کا او خوبخواستان داجی مستثناء کا او حیابی او حلتا دا قبر داشتا تم پسیوه او نا ہم کلا رسول اللہ اسلام دال قاضی دو پیشو مخامخی منی کڑیونا عبا و ځنه خطاب نه یا باداش کړې پریشانه شو غوړي بدینا علاوه دا کم بابون کې دی د لغت مانوند معنی کړي نکاو قلقلا د دیو ځه حطوشو په دې ټوله بابون کې شکل دیو شو او را ساخه د ذکر کړه نو هم فرغېتوي د دې حیثیت سره دی او سعد رضی الله تعالی خو به زندہ پاتې شولې هغه لورو چې به دې بچو اصل څو څو څو کبیره او کثیره او رسطا ترکه به موږ دا ویل دي شد کمې کवला خو په کې وعده د تضمن دي چې اتو اگر چې میثاقان کمی و ټیټې نو د تماينه هم دا تباسټ دا ګان هایتې